29-cu məzmur. Davudun məzmuru. Ey ilahi varlıqlar, Rəbbə verin izzəti, güdrəti Rəbbə verin. Adına layiq olan izzəti Rəbbə verin. Müqəddəslik zinəti ilə Rəbbə səcdə edin. Rəbbin səsi Suların üzərindədir, Ehtişam Allahı gürlüyar, Rəbb ümman suların üzərindədir, Rəbbin səsi qüdrətlidir, Rəbbin səsi əzəmətlidir, Rəbbin səsi sidr ağaclarını sındırar, Rəbb livan sidirlərini qırar, Livan dağlarını dana kimi, Siriyon dağını çöl buğası kimi tullandırar, Rəbbin səsi şimşəkləri çaxtırar, Rəbbin səsi çölləri lərziyə salar, Rəb qadeş çölünü lərziyə salar, Rəbbin səsi maralları doğuzdurar, Rəbbin səsi meşələri çılpaq qoyar, Məbədində hamı deyər, Ehtişamlısan, rəb daşan sular üstündəki taxtında oturub, o əbədi padişahdır taxtında oturub, rəb öz xalqına qüvvət verir, o xalqına firavanlıq və bərəkət verir.